Так, що обличчя почервоніло від сліз і акрилу. Місіс Елм гладила її по голові як малу, не говорячи жодних фальшивих слів утіхи, не виявляючи нічого, крім турботи. Нора пригадала, як тоді місіс Елм сказала їй. «Колись стане легше, Норо Буде добре». Минула понад година, коли по Нору приїхала мати і на задньому сидінні машини сидів скам'янілий і занімілий брат Анора сиділа попереду поруч із мовчазною мамою Яка вся тремтіла І казала, що любить її Але не чула ані слова у відповідь Що це за місце? Де я? Місіс Елм усміхнулася дуже поважно У бібліотеці, звичайно Це не шкільна бібліотека І тут нема виходу «Я померла?» «Це той світ?» «Не зовсім», відповіла місіс Елм «Не розумію», – то тайно я тобі поясню Коли місіс Елм заговорила, очі в неї ожили і заблищали Немов калюжі при місяці «Поміж життям і смертю стоїть бібліотека», – мовила вона «І в тій бібліотеці полицям немає кінця» Кожна книжка дає шанс спробувати інше життя, яке людина могла б прожити Подивитися, що вийшло б, якби вона обрала щось інше Чи вчинила би по-іншому, якби мала змогу позбутися того, що тебе зараз гнітить Отже, я мертва? – запитала Нора Місіс Елм похитала головою Ні, послухай уважно Поміж життям і смертю вона махнула рукою вдалину, вглиб полиць. «Смерть на дворі!» «То мені треба на двір, тому що я хочу померти!» Нора вирушила з місця. Але місіс Елм похитала головою. «Смерть не так влаштована!» «Чому?» «Ти не прийдеш до смерті, це вона приходить до тебе!» Нора подумала, що навіть померти в неї по-людськи не виходить. Відчуття було знайоме. Відчуття неповноцінності практично в усьому. Недозібраний пазл людини і жила не повністю, і померла не повністю. А чому я не мертва? Чому до мене смерть не приходить? Я її просто запросила, хотіла померти. А зараз я тут, існую, розумію, що відбувається. Ну, якщо це тебе втішить, то цілком можливо, що ти скоро помреш Ті, хто опиняється в цій бібліотеці, зазвичай не лишаються надовго Йдуть туди або туди Замислюючись про себе, що знорою відбувалось останнім часом дедалі частіше Вона могла подумати тільки про те, ким не є Ким не змогла стати І не стала вона справді багатоким Слова досади в голові хтось наче поставив на повтор. Я не стала плавчиною і не потрапила на Олімпіаду. Я не стала гласіологом. Я не стала дружиною Дена. Я не стала матір'ю. Я не стала фронтвумен в лабіринтах. Я не змогла стати по-справжньому хорошою чи по-справжньому щасливою людиною. Я не змогла догледіти Вольтера. Ну а тепер на довершення я ще й не змогла стати мертвою Така кількість змарнованих можливостей Це було справді щось жалюгідне Поки стоїть у бібліотека нору Тебе не торкнеться смерть Ну а тепер ти маєш вирішити Як би тобі хотілося жити Полиця у бабіч нори Не розвернулась а просто поїхали в різні боки, як поїзди. А може, полиці залишилися стояти, а книжки стали рухатися, але не видно було нічому, ніяк це відбувається. Не було жодної ознаки механізму за цим. Не чулося, як книжки десь падають із краю полиці. Книжки на полицях посувалися з різною швидкістю, але повільно. Що відбувається? Обличчя місіс Елм посуворішало, Вона випростилася, підборіддя в неї трохи посунулося до шиї. Вона підступилася до нори і склала долоні. Ну а тепер, Люба, час починати. Перепрошую, а що саме починати? У кожному житті містяться мільйони рішень. Є серед них великі і малі. Але щоразу, коли одне рішення бере гору. Результат не такий, як тоді, коли б перемогло інше. Відбувається незворотна зміна, яка далі веде до нових і нових змін. Ці книжки – портали до всіх життів, які ти могла би прожити. Що? Життів у тебе стільки, скільки є можливостей. У різних життях ти робила різні вибори, і наслідки були теж різні. Якби ти зробила по-іншому, бодай, якусь дрібницю, твоя історія пішла б зовсім інакше. І всі вони існують в опівнічній бібліотеці. Вони справжні настільки ж, наскільки усе життя. Паралельні життя? Не завжди паралельні. Якісь, радше, перпендикулярні. Отже, чи хочеш ти таке життя, яке могла б прожити – «Хочеш зробити щось по-іншому?» «Чи є щось таке, що ти хотіла б змінити? Було в тебе те, що ти зробила неправильно?» «Ну, це просте питання». «Так, абсолютно все». Від цієї відповіді бібліотекарки наче закрутило в носі. Місіс Елм швидко витягла з рукава водолазки паперову серветку, хутко піднесла до носа і чхнула в неї. «Будьте здорові!» Сказала Нора, дивлячись, як серветка розчиняється в повітрі після використання під дією якихось дивних її чарів. Не хвилюйся, серветки як життя, завжди є ще. Місіс Елм повернулася до того, про що вела мову.